Bai, autopartekatzea, bueno, Europan egi harraiteko hiri e, e, martxan den e, funtzio bada, badira lantegia hainitz, e, badira kooperatiba hainitz e autopartekatzeak, eh, amaiten dituztenak. Errangon uke hiri nagusienetan eh, aspaldidanik existitzen den gauza bat dela. Ez da, ideia bizik original bat. Guk aspalditik ezagutzen dugun sistema bat da, egoaldean ere, aspaldidanik eh, izan bai dira entseiluak horrelako eh, sistema bat eh, abian jartzeko. Bo, gurean, egia ikusten dugunean eh, zeintzu diren helburuak eh, bai eh, plan klima barnean eh, beroketa efektuaren edo klimaren inguruko ez da bai dan, ikusten ditugunarik harik zeintzuk diran prioritateak, Ba, Fite ikusten dugu, bai ba, energia berrizta garrian, bade lan bat egiteko, ba, eraikinetan, energia efizientzia lortzeko, bade lan bat egiteko, baina batez ere batez ere eta hor badugu lan handi bat egiteko da garraioaren inguruan. Garraioaren inguruan, izugarrizko xantierra dugu urrengurtetarako, badira gauza batzuk e, e, egiten ari dienak, baina oraindik bide luzea dago horre ere bai egiteko. Eta gure gogoetan hmm. erraiten genuen, bo, badugu arazo bat autoek. To auto individualekin eta ohiturak aldatzeko hor badago arazo handi bat. espiral batean sartzengirara ja be naiz beraz bo, erabiltzen dut errezenena delako eta erabiltzen dut beraz erraiten dut behar du la hurrengoan ere jabe izaitea. eta batzutan gainera familia batzutan bigarren auto bat behar ere dugu eta behar behar behar... Ba. Azkenean, behar hori e, bilakatzen da, arazo arazo handi bat. Mm. Eta pentsatzen dugu dinamika hori austeko e, autopartekatua izan daiteke irten bide bat. E, beste gauza batzuen artean, baina hori izan daiteke irten bide bat. Hor, autopartekatzearena zireari plataforma famatu betaz, hor da, absinaz, autobat jendena artean partekatuko dena, jabe partekatuko dena, da prinzipioa? Bai, prinzipioa hori da, printzipioa. Bai, prinsipioa hori da, prinsipioa da, azken finean, e, norberak bere autoaren jabe izan beharrean, e, Sotzen dugu kooperatiba bat, kooperatibauko kide bezala Eruzken ditugu auto batzuk eta auto horiek ba, guztiok gira autoen jabea. Eta autoen jabe bezala ba, behar dugunarik er reservatzen dugu autoa eta erabiltzen dugu izan daiteke auto-txipi bat, izan daiteke auto handiago bat, eh, dependitzan du zen behar ditugu. Eh, eta orduan, kooperatiba kideak, gira autoen jabeak. Eta horrek, baditugu ere bai noski referentziak, baditugu beste beste herrialde batzutako zenbakiak, beraz, gutxi gora bera, batzuek erraiten dute, horrelako bai, bon, e, kooperatiba sortzen duzularik kooperatibak duen auto bakoitzeko, e, bost sortzi, edo batzutan amar auto desagertzen direla. Eh, orduan hori erreferentzia honba da, ezta da, jakitea, eh, nolabait auto partekatze horrek, eramaten ditu, ba, auto askoz gutxiago, ez e, e, erabiltzea, baizik eta autoak e, gutxiago daude. Gero, erabilpena, eh, da, gehiago, oiturak aldatzea. Eta hau garrantzitsua da, hau autopartekatz sistema bat jartzen duzularik, helburua da ohiturak aldatzea. Ez da zura autoa alde batera hautzi eta kooperatibako autoa erabili eh, ein berdinean edo eh, kantitate berdinean, ez da erabiltzea dinamika berri hau, ba ohiturak aldatzeko, e, garraio publiko erabiltzeko, bizikleta erabiltzeko, agian, e, ba, ba distantzia batuk oinez egiteko, ohitura horiek aldatzen duzularik, hor bai sartzen garela dinamika on batetan.